É, quantas vezes já confundiram vocês com um <risos> outra banda de Maringá que também começa com o adjetivo stoned? É verdade. Respondi, né? Pô, não fala real, é que eu me lembro nenhuma, cara. Confundi não. que eu me lembro não. umas três, cara. Comigo, com é, menos não, cara. Com licença, com licença. É, intervenção ao vivo no Maringuaça. Oi, beleza, cara? Você está ao vivo no Maringuaça?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 De um Opeth Cover que eu nunca tinha ouvido falar e tal. E eu queria comentar, cara, que lá o cara abriu o fundão pra galera que gosta do um, um malboro gosta de dar uma marijuana, <risos> gosta de dar uns pega mais fortes tem uma moeirada. E ele abriu, cara, aquele caminho, manja aquele caminho que é pro...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 Não, Cara, a você a gente... teve uma banda com o Cara... Gabriel do Rock Navarro? Eu, eu toco no Rock Navarro. Tá? Aonde tem uma... <risos> Ah, não, é verdade. Você toca no, noc... no Rock, Navarro, mas antes disso te... é, teve outra tinha... formação, outro isso, nome. Isso, isso. Lá por 2004, 2005, não sei. A gente. Eu perdi essa? A gente que era mais um punk rock, assim, a gente sempre tocava com a Vana, com esse pessoal. Era. Cara, aonde tem uma pichação Plaft? Não sei, não fui eu, pô. Caralho, velho. Eu acho que eu vejo essa parada todo dia, velho. No Tribus No Tribus Mas no Tribus Aquela parte tem... de branca lá de, de trás Tá escrito Não é fechado Aquela parte do fundo, né? É Mas, ah, mas não fui eu Mas, mas foi eu, eu acho que, que não é ela, não, cara Eu acho que eu vejo em muro mesmo Isso aí Por aí na rua Não, não tô acusando não tô ninguém Eu sou a eu A não eu, sei, eu Mancha, tá ligado? <risos> <risos> Qual foi o show, tipo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 Ah. Com o Tião, né? o, <risos> o tinhão, né? Oh, o Ness mesmo já tem esse cabelo comprido assim, né? E tal, né? Pô, o cara vê ele de costas vario, e tal, né? Como é, como é que fica? Eu sei que sou macho, caralho. Mas o Rock salva. Oh, o Rock né? salva, assim, tá vendo sem, sem dúvida. Com a outra pessoa, que tem o cabelo comprido, né? <risos> não, é, hein? não, é, hein? Vou começar a fazer umas perguntas mais maliciosas aqui pra esse cara. Não, o Rock salva. O rock salva faz... porque ele é alegria. É diversão, faz certo? Pode da cultura de macho. Certo, mano. Pode crer. Pode crer. É isso Também aí. é a opinião geral, consensual do Maringuás.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 Em Londrina, no tudo que boa, chama boa. Audio Pro. Audio Pro, Audio Pro ah. e, pô, cara é. O cara tem categoria, o cara é cara tem, caralho. Tem do, cara cara é é do caralho mesmo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 Desculpa. Na verdade, que ele assustou com o Tião que apareceu ali no. <risos> não, não observado, cara, tô, tô aí ele aí. chegou até engasgar agora. Fa, faz 25 anos que eu quero por aí dentro de casa. <risos> aí viu? Depois vocês desconfiam de mim. <risos> Intervalo agora? Intervalo. Vocês trouxeram um som de vocês aí pra tô colocar. Sendo, ah, então, tá com o Rafão aí. Então, então você anuncia, cara. É a música de vocês que vocês quiserem. É essa música que a gente gravou com o Bressan lá em Londrina. Se chama What You Need is Rock, Stoned Beavers. <risos> O início do bloco 3 é histórico. Após ouvir o som do Stone Beaver, she needs rock. Needs? What she needs is rock. What she needs is rock. É, eu vou me acostumar, <risos> porque eu vou ver esse programa mais umas 5, 6 vezes, sei lá. E eu gostei. de... Você ouviu de... O primeiro aqui. É. É, é bom peraí, frisar. É, é inédito isso aí? É, é totalmente, mão. Primeira mão.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 redes remolecularizado e ser remontado, né, nesse é, caso, porque depois de um processo desse. É como uma reencarnação, só que com... tem a ver com ficção científica. <risos> a gente ajuda quem ajuda, certo? Então, dia 11 de abril no Tribus Bar, teremos Seattle Days com o um Soundgarden Cover diretamente de São Paulo, que me disseram, me disseram que é muito foda. Soundgarden Cover Agora fudeu uhum. Alice in Chains cover, Jam cover e Nirvana cover. Muito obrigado, né? Ah, Muito obrigado, muito obrigado. Aê! Lembrou, lembrei, ó. Oh, mas oh. Marroquim Lombardi. Não, ele imita melhor. É verdade, é verdade. Oh. <risos> é certo. Gabriel. A gente não pode, não pode gravar sem essa. Mas, mas, olha você. É, é muito, é sensacional estar aqui nesse programa. É, é, sem dúvida, eu aqui com a minha banda, eu sei porque estar aqui é verdade.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 Pode ser, o cover é bom tal, pra essas bandas que não existem mais, mas além de, de gastar o tempo com a banda cover, se dedicar também ao, principalmente ao, à música própria aqui. Seria muito melhor. Verdade, o povo tem. Na verdade, verdade é. o povo tem. Igual mesmo agora, o Motor Rocker. Ele começou como esse de Cover. É. Agora, agora que eles. Não sei, eles. Grandeceram como esse Cover estão apostando mais nas músicas próprias. São bons. São Aliás, vai ativo. ter show do Motor né? É, vai Exatamente ter. show Exatamente isso que eu ia dizer. E 4 de abril. <risos> Mas olha só, eu vou estar em Curitiba e o Motor Rocker vai abrir pro Motorhead. Reg. Ai, sensacional. <risos> eu odeio você. <risos> Mas isso questão nada que dinheiro não. Sorianópolis pra... vai não ter Deep você. Purple? É mesmo? Vamos falar no microfone. Então vamos nós nos se odiamos, microfone. então. Caio, Fica assim. Peraí, calma, calma. Mutuamente. Caio, por favor. <risos> Caio, diga por que você odeia o rafão Eu li que estará tendo... De Isso. Purple em Florianópolis. Em Florianópolis, acredito. Gerundi, é. Gerundi. Uma cidade horrível, uma banda horrível, né? É claro que, não que eu é, Que não é nem, nem perto do que o Led Zeppelin foi. Né? Isso que de Purple existe até hoje, o Led Zeppelin acabou em 1980. É, eu sei, mas enfim...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 <risos> tiradas oh. por esse que é. vos fala logo estarão aparecendo. O, Ca o, o, Ca o Caio Júnior querem falar muito obrigado. Coisa, te mandar um abraço para alguém ou não? <risos> Momento de tensão. Momento de tensão. Ah, não. Só agradecer a vocês pelo, pelo espaço. Eu ouço vocês sempre, claro. Oh, louco. Ouço mesmo, porra. Falou bastante, falou bastante já. <risos> é ah, o Gabriel. Acho que já agradeceu todo